Faptele apostolilor capitolul 15, versetele 13 și 14. Când au încetat ei de vorbit, Iacov a luat cuvântul și a zis: Fraților, ascultați-mă. Simon a spus: Cum mai întâi Dumnezeu și aruncat privirile spre neamuri, ca să aleagă din mijlocul lor un popor care să-i poarte numele? După cum se știe din alte meditații, numele Simon în tălmacire înseamnă ascultare. Numai ascultarea de Dumnezeu te face un slujitor potrivit pe ogorul lui. Filor ascultării, Dumnezeu le descopere tainele adevărului său. Dumnezeu și-a aruncat privirile peste neamuri ca să aleagă un popor. Tot ce face Dumnezeu este prevăzut în planul său, pe care l-a alcătuit în sine însuși înainte de întemeierea lumii. El și-a aruncat privirile spre neamuri nu ca să le întărească în vechea lor stare, ci pentru ca din mijlocul lor să-și aleagă un popor alcătuit din toți cei care s-au lepădat de eul lor, de eul personal, familial, național, religios, social și așa mai departe, și care primesc pe Hristos ca eu nou. Să fim atenți la citire. Să aleagă un popor. Timpul pe care îl trăim din ziua cinzecimii, ziua coborârii Duhului Sfânt, Până la venirea Domnului Isus, este timpul alegerii, nu al culegerii. În acest timp sunt mulți chemați, dar puțin sunt aleși. Aleșii alcătuiesc poporului Dumnezeu, care se mai numesc Biserica, trupului Hristos, mireasa lui, ca să-i poarte numele pe pământ și apoi în veșnicie. Domnul Isus alege pe toți aceia care îl aleg pe el, care împlinesc condițiile puse de el. Nu toți oamenii religioși alcătuiesc poporul lui Dumnezeu, ci numai cei care calcă pe urmele lui Hristos, după cum scrie în 1 Corinteni 11,1 și trăiesc ca el, 1 Ioan 2,6, adică ascultă de Dumnezeu de cuvântul lui cum a ascultat el. Dumnezeu curățe inimile celor care vor să intre în poporul sfânt, dar mai întâi ei trebuie, cum s-a spus, să creadă în el prin Domnul Iisus Hristos. Poporul Sfânt este ales din mijlocul neamurilor și se deosebește de ele prin viața cea nouă, de natură cerească, dobândită prin nașterea din nou, prin credința în Domnul Isus Hristos. Poporul Sfânt se mai numește Biserica lui Hristos sau Trupul lui Hristos. El poartă numele lui Dumnezeu și al Domnului Isus prin lume. Aceasta e chemarea lui. Numele lui Dumnezeu este multiplu. Pace, adevăr, dragoste, sfințenie... Unitate, dreptate, etc. Cine face parte din poporul sfânt, adică din biserică, poartă numele lui Dumnezeu. Cine nu-i poartă numele în trăirea de fiecare zi, nu face parte din poporul lui. Vasile Pârvan, istoric și arheolog român, spunea Popoarele se supun legilor pământului. Poporul lui Dumnezeu, biserica, Trupului lui Hristos, se supune legilor cerului. Pentru că este născută din sămânța cerească, are chemare cerească, este străin și călător pe pământ și duhovnicește, este așezat în locurile cerești, în Hristos Isus. În acest popor nu mai sunt iudei, greci, barbari, etc. Biserica unită cu Hristosul slăvit este cerească. Cei care o alcătuiesc sunt chemați afară din lume. Dorul inimilor lor este în cer. Nădejdea bisericii este de a fi în curând ridicată în nori la întâlnirea cu cerescul ei mire. Istoria ei pe pământ se va termina deci prin venirea Domnului Isus. Și-a aruncat privirile spre neamuri ca să aleagă. Pentru ce ne aruncăm noi privirile într-o parte sau alta? Dacă facem lucrul acesta cu gândul cu care l-a făcut Dumnezeu, atunci să continuăm. Dacă nu... Să ne ridicăm privirea numai spre cer, spre lucrurile și stările din cer, ca să nu cădem în mare ispită. Un popor care se i poarte numele. Un popor, nu două sau mai multe. Care este poporul acesta? Da, este poporul celor mântuiți, care au fost născuți din nou, prin credința în jertfa Domnului Isus, care arată, prin toată purtarea lor, numele lui Dumnezeu, felul lui de a fi, care sunt ieșiți din tabără, care sunt plini de râvnă pentru fapte bune. Ei sunt una, sunt mireasa lui Hristos. A fi creștin nu înseamnă numai a nu face răul, ci a face binele. Domnul Iisus nu a coborât din cer numai ca să ne arate o viață de curățire, de înfrânare de la rău, ci de a face binele tot timpul, iar în coronarea binelui a fost dăruirea vieții lui ca jertfă pentru mântuirea păcătoșilor. Pomul folositor nu este cel care nu are omizi, ci acel care face roadă. O, de -am fi totdeauna ceea ce suntem. Dacă suntem copii ai lui Dumnezeu, să arătăm neîntrerupt lucrul acesta. Dumnezeu ne-a mântuit și ne-a ales pentru sine cu un scop, să-i purtăm numele acum prin lume și apoi în vecii vecilor. Trebuie să fim conștienți tot timpul de lucrul acesta și să ne purtăm la înălțimea chemării și alegerii noastre. Dumnezeu caută și astăzi suflete care să-i poarte numele. Vrei să fii și tu unul din ele? Dumnezeu te alege dacă tu vrei să fii ales. Distanța dintre noi și Dumnezeu suntem noi înșine, spunea un înțelept credincios. Să ne lepădăm de noi înșine este una din principalele condiții ca să fim aleși de Dumnezeu. Încă un gând. Adevărul nu are slugi. Unde vezi slugi, să știi că este vorba de altceva, spunea cineva. Domnul Isus este adevărul și cine îl vrea pe el trebuie să devină parte din trupul lui. Într-un trup nu sunt robi, ci mădulare. Mireasa lui Hristos nu este roaba lui Hristos. Ea trecut de treapta aceasta, ea trecut de treapta aceasta care este totuși în viața de credință. Fa inimii un singur nume, Doresc să-nalti în cântec maestos, Lumina Lui să umple întreaga lume, Căci Soare e Dumnezeiescul lume, Iisus Hristos, Isus Hristos, căci Soare Dumnezeiescul nume, Iisus Hristos, Iisus Hristos. Versetul 15 Și cu faptul acesta se potrivesc cuvintele prorocilor după cum este scris. Orice lucrare a Harului în noi se potrivește cu cele spuse de proroci. Dacă ceea ce avem noi nu se potrivește cu Scriptura, are ca izvor numai firea veche, numai duhul rătăcirii și al păcatului. Tot ceea ce nu se potrivește cu Scriptura este împotrivire față de adevăr, față de Dumnezeu. Orice plan pe care îl facem, orice hotărâre pe care o luăm și orice lucrare pe care o să vârșim, trebuie să aibă rădăcina în cuvântul scris al Noului Testament. Tot ce nu se potrivește cu duhul celor scrise în Noul Testament este împotriva adevărului, deci împotriva vieții celei noi din Hristos. Tot ce a fost scris în Vechiul Testament, toate prorociile au în vedere realitățile din Noul Testament, adică viața și slujba Bisericii Domnului Isus Hristos. Se potrivesc cuvintele, după cum e scris. Aceasta trebuie să fie grija cea mare a slujitorilor lui Hristos. Tot ce propovăduiesc altora să se potrivească desăvârșit cu cele scrise în Sfânta Scriptură. Dacă nu avem mărturia curată a literii și a Duhului Noului Testament, să nu spunem niciun cuvânt semenilor noștri, căci îi vom rătăci și pe ei și pe noi. Toată Scriptura duce într-un singur punct, Hristos, iar Hristos duce în Dumnezeu Tatăl, care la sfârșit va fi totul în toți, după cum este scris. Sfânta Scriptură este cea mai înaltă autoritate, singura autoritate lăsată de Dumnezeu pe pământ când este vorba de mântuire și de adevăr duhovnicesc în legăturile dintre noi. În lui întreaga mântuire, și ne întregul har prin el a fost adus un nume sfânt comoară de iubire pute rea ta aduce mântuire Hristos iisus Hristos iisus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 Făgăduințele lui Dumnezeu se vor împlini negrășit la vremea hotărâtă de el. Toate prăbușirile vor fi înălțate pentru că, la urma urmelor, Dumnezeu va fi totul în toți. Mai întâi trebuie aleasă biserica, mireasa lui Hristos, din toate neamurile și din poporul lui Israel și apoi se va face lucrarea de întoarcere a întregului Israel. Lui Dumnezeu nu-i pare rău de chemarea și alegerea făcută, ci el, prin mijlocirea harului său, Va aduce pe Israel la starea de popor sfânt prin care își va înălța slava. Voi ridica din nou cortul lui David. David înseamnă cel iubit, adică dragoste. Dragostea răspunde la dragoste. Cortul iubitorilor va fi ridicat în ciuda tuturor piedicilor. Dumnezeu va face lucrul acesta. Cortul e ceva care se întinde, adică se mărește după cum este nevoie. Nu tot așa este cu casa de zid. Voi zidi dărâmăturile și îl voi înălța din nou. Dumnezeu lucrează, iar lucrarea lui o face prin Domnul Iisus Hristos, Fiul Său. Tot ce începe El, duce la bun sfârșit. Chiar dacă Dumnezeu zidește niște dărâmături, la terminarea lucrării nu se va vedea nimic vechi, ci totul va fi nou, ca și cum nu a mai fost. Versetul 17 Pentru ca rămășița de oameni să caute pe Domnul ca și toate neamurile peste care este chemat numele meu. Singurul scop pentru care Dumnezeu face astăzi un lucru are în vedere ca oamenii să-L caute mai cu ardoare. Nici în viitor nu va fi altă cale prin care se poate ajunge de a fi în marea familie a lui Dumnezeu decât calea căutării de Dumnezeu, adică pocăința prin credință, Ascultarea și supunerea față de Dumnezeu și de adevărul Lui. A căuta pe Dumnezeu înseamnă lepădarea de tine însuți și alipire cu ceea ce este El. Nu poți avea viață decât atunci când te contopești cu Dumnezeu, izvorul vieții. Ca și toate neamurile peste care este chemat numele meu. Acolo unde este chemat numele Domnului, El vine și-și începe lucrarea. Cum ar putea să lucreze el în locul unde nu este dorit și chemat? Cine crede că Dumnezeu va mântui la urmă pe toți oamenii, chiar și pe dragi, fără ca ei să dorească lucrul acesta și fără să împlinească toate condițiile puse de el, și anume credință și pocăință, acela se înșală amarnic și înșală și pe alții. Dumnezeu este bun, dar nu este bun cu păcatul și cu minciuna. Numele lui Dumnezeu înseamnă felul lui, adevărul lui, sfințenia lui, dreptatea lui, voia lui și tot ce ține de el. Chem tu numele Domnului? Gândește-te adânc la această întrebare. Să-mi în lumină, prin Duhul harfa inimii mereu și armonia limpede și plină, să nume lumină. Versetul 18 Zice Domnul care face aceste lucruri și căruia îi sunt cunoscute din veșnicie. Toate gândurile și faptele noastre sunt înaintea lui Dumnezeu și sunt cunoscute de El până în străfund din veșnicie. Să ne armonizăm cu El și atunci suntem armonizați și cu lucrurile Lui. Dumnezeu face toate lucrurile bune după planul pe care l-a alcătuit în sine însuși înainte de veșnicii. Și acest plan este cuprins într-un singur cuvânt, unitate. Unirea cerului cu pământul, unirea fapturilor cu făcătorul prin Isus Hristos, Fiul său. Ceea ce se face acum în biserică, adică unirea desăvârșită a oamenilor ținând seama de neam, religie, clasă socială și sex, se va face atunci după răpirea bisericii cu restul făpturilor. Dumnezeu face lucrul acesta. Prin această cuvântare Iacov dă dreptate lui Pavel și lui Barnaba în ceea ce privește lucrarea făcută de ei printre neamuri fiind și el sub călăuzirea Duhului Sfânt, a fost biruit de adevăr, chiar dacă, în unele privințe, cu privire la religia iudeilor, avea altă părere. Să rămânem sub călăuzirea Duhului Sfânt și nu vom rătăci de la adevăr oricât de tare ar fi convingerile vechi. Ele vor fi biruite și înlocuite cu adevărul. Să avem numai răbdare până la biruința de la urmă a adevărului. De Dumnezeu. Săți să te nold slăvitul nume înlubit de Dumnezeu de Dumnezeu versetul 19 De aceea sunt de părere să nu se pună greutăți acelora dintre neamuri care se întorc la Dumnezeu. Când părerile noastre sunt izvorute din adevăr și din har, ele nu mai sunt ale noastre, ci ale adevărului și ale harului. De fapt, atunci nu mai sunt păreri, ci adevărul puternic și veșnic. Adevărul nu are păreri. El este așa cum este, fără schimbare și fără umbră de mutare, ca Dumnezeu. Legea avea valoare pe vremea ei, Acum a venit Harul care are valoarea lui și această valoare se poate compara punând alături Hristos și Moise. Ce nevoie mai avem de Moise când avem pe Hristos? Cineva zicea, nimeni nu face lucruri de aur suflate cu argint. Harul nu pune greutăți peste suflete, ci ia greutățile de pe umerii lor. Legea însă pune cât mai multe. Se cunosc fiii Harului și fiii legii după greutățile pe care le pun pe oameni. Unde se văd greutăți, acolo nu este lucrarea lui Dumnezeu. Cum ar putea să facă așa ceva cel care a luat asupra sa toate poverile noastre? Un proverb englezesc spune, aceeași apă care mișcă moara o și distruge. Așa sunt și greutățile legii lui Moise, care dacă sunt puse să învârtească roata morii Harului lui Hristos, distrug moara. Legea a fost doar un îndrumător spre Hristos, dar când a venit Hristos, nu mai este nevoie de îndrumătorul acesta. După ce a venit realitatea, nu mai e nevoie de simbol. După ce a venit Hristos, nu mai are rost Moise. Dacă sunt amestecate părțile acestea, se strică moara Harului Mântuirii. Teoctist, patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, într-o cuvântare ținută la o adunare a mai multor conducători ai religiei iudaice, a spus... Avem o șansă mare noi, bisericile, cultele din România, aceea de a păstra echilibrul sufletesc, de a păstra comoara simțămintelor și a credinței noastre neprihănite, de a combate tot ceea ce este extremist, tot ce este ură și mai ales tot ce se îndreaptă împotriva acestui popor ales, poporul Israel, din credința căruia noi, biserica ortodoxă, am moștenit o mare parte și ritual și îmbrăcăminte și doctrină. Pentru că doctrina cea veche a poporului mult încercat în istoria sa este un tezaur și pentru noi, pentru teologia noastră, este rădăcina noastră. Am încheiat citatul, citat din revista cultului mozaic numărul 699 pe 15 septembrie 1990. Și câte sunt în învățătura cultului ortodox luate din vechiul legământ? Oare acestea nu sunt mari greutăți în calea Evangheliei Harului Domnului Iisus Hristos? De unde vine îmbrăcămintea preoților? Un proverb glăsuiește, în pădurea umbroasă nu crește iarbă, iar un înțelept, Julien Benda, scria, urăsc pe cei ce complică lucrurile simple. Alt înțelept spunea, degeaba îmi dai aripi dacă mi-ai atârnat ghiulia de picioare. Să nu se pună greutăți. Acest gând ar trebui să ne stăpânească pe noi, urmașii Domnului Isus, când este vorba de mântuirea sufletelor sau de întărirea alergării lor pe calea cea nouă și vie. O greutate este nu numai când adaugi la cele scrise în cartea noului legământ, ci și când scoți din ea. Carul nu merge dacă îi mai pui o roată pe lângă cele patru, dar nici dacă îi scoți una, lăsându-l cu trei. Adevărul nu îngăduie nici plusul, nici minusul. Să primim adevărul așa cum ni l-a dat Dumnezeu prin Duhul Sfânt în nou legământ. Acelora dintre neamuri care se întorc la Dumnezeu. Neamurile care se întorc la Dumnezeu nu mai sunt neamuri, pentru că ele au ajuns în starea aceasta din pricina depărtării de Dumnezeu. Cine se întoarce la Dumnezeu cu adevărat este izbăvit de de vechea stare. Neam, religie, stare socială. Este izbăvit și de fără de lege, și de lege. Cele vechi s-au dus, toate s-au făcut noi.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 Isus Hristos, căci soareie Dumnezeiescul nume, Iisus Hristos, Iisus Hristos. În atoi na lui întreaga mântuire. Și în întregul har, prin el a fost adus. O nume sfânt comoară de iubire. Pute reata aduce mântuire. Hristos Isus, Hristos Isus pute, vreau ta va ducem mâna Iisus, Hristos Isus, Hristos Isus. Seamiea curdez Isuse în lumina prin duh cul harfa inginii mereu și în armonia limpede și plină să stranj slavi tot nume lumina Noți slavitul nu.